Марія роздумує, а на хаті розлягаються пісні. Свахи, дружки, світилки, гарми, дир підняли, що нічого, крім них, не чути. Розчервонілися, очі всі горять, рвуться за столу і швидко в танець. Коли дійшло до перепою, Мартин підкреслено кинув на талір золотий п'ятикарбованець та заявив. «Дарую тобі, Марія!» Ці гроші на щастя, дві десятини на розжиття та корову на розплід. Піднесена, і урочисто чиста Марія приймала свої дари, цілувала кожного вуста, а Мартина схилилася і, як батька, поцілувала в руку. Гнат був заскочений. Зовсім не сподівався, що, крім красуні жінки, буде мати ще й такий маєток то, — говорив Мартин Михайлові, — у мене так, у мене роби, як у себе, але й дістанеш, як у себе. Коли б за голодранця виходила, не дав би нічого. За господаря, якого знаю, що не змарнує, на, май, працюй і доробляйся, щоб твої діти і внуки мали. Уночі виряджали до молодого. Повантажували вози різним майном, свати шугали потай по домашньому господарстві, і що могли похопити, перли і пакували на підводи – кури, гуси, якісь коноплі, стару ступу, ну і реготу після було. У молодих знов зустрічали повінчаних з образами та хлібом. Знов вели до хати, садовили за стіл, їли та пили – Після вели молоду до комори, вдягали тура, уводили до хати, дурили молодого, уводили замість Марії накриту рядном стару бабу, приводили, ставили перед молодим і співали, чи вгадає, кого привели. Було гармидерно і приємно. Марія намагалася бути веселішою, більше говорила, часто у різних справах зверталася до одарки, як старшої. Виряджаючи, домаха наказувала Марії, «Слухай дитину її, не забувай, що все-таки вона там старша, вона тобі має замінити свекруху, слухайся та будь привітливою». Марія намагалася слухати та бути привітливою. Одарці дещо не до вподоби, що Марія занихаєла старосвітські звичаї і не вбиралася до шлюбу, як це було прийнято. Але такі вже настали часи». Що сторона, то й новина. Нат купив домасі чоботи. Чоботи купувалися для матері молодої, але матері не було. Домаха тішилася подарунком, але до чобі треба співати. Як же вона буде співати своїм старим голосом? За мене, людоньки, проспіває Марія. Сядь но дитино, ти ж вмієш, ні? Марія сіла за стіл, одягнута і зав'язана по молодицьки. На голові попеляста шовкова хустка, перев'язана червоною стрічкою, на шиї багато справжніх дорогих коралів, сама свіжа, пишна, натхненна, очі невинно спущені додолу і закриті рівними гребінчиками вій. Перед нею на великому талірі перев'язані стрічкою чоботи. Марія дивиться хвилину на них, гості замовкають. Робиться зовсім тихо. І піднявши високо повні груди, Марія сильним дзвінким голосом починає: Ото ті чоботи, що зять дав, а за ті чоботи дочку взяв, чоботи, чоботи ви мої, наробили клопоту ви мені. Марія співає, а голос її плаче. Чути скаргу, чути жаль глибокий. Над дивиться на Марію, дивиться мов на святу. Здається, що це Янгол злетів з небес, сів у нього за столом і виспівує тужливу, але чарівну пісню. Підійти до неї, стати прилюдно на коліна і поклонитися до землі. «От так дістав жіночку», – говорили сусіди. «Така кривинда, а таку підчепив кралю, а? А гості ще довго бавилися, пили та їли, вигравали музики, парубки добивали свої гопаки». У просторих сінях таку завели гульню, що здавалося, хата не видержить, що стіни рухнуть. Навіть Марія дещо розвеселилася, її брали до танцю, здебільшого відмовлялася. Він не танцює, так і вона не повинна танцювати. Мусить звикати. Трималась більше Гната, у всьому радилася з ним. Він радів і бігав. Мов навіжений, йшли разом до комори, розглядали та упорядковували свої подарунки. хустки, спідниці, полотно. Дістали хвалити Бога досить, хватить на кілька років. І Марія поволі втихомирюється, для неї починається нове життя, і треба з цим помиритись.